It's summer Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-117. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 21 de la Evanghelia după Ioan capitolul 9, verset pe care îl vom citi de îndată, după ce mai întâi aducem câteva gânduri, sub titlul Ce spune privirea ta? Un tânăr creștin istorisește. În dimineața aceea eram în tren, și starea tristă din lăuntrul meu trebuie că se va fi citit pe față. Așezat vis-a-vis -vis de mine, un om mă fixa cu atâta intensitate încât, tulburat, m-am hotărât să-l întreb. De ce mă priviți astfel? Ah, mă rog pentru tine, răspunse el. L-am revăzut adesea de atunci, pentru că acest om mi-a dat iarăși pe Hristos prin rugăciunea mea. Un lagăr de concentrare execuții. Un creștin așteaptă să-i vină rândul. Pe fața lui nici teamă, nici suferință, ci o privire care strălucește, o privire care se roagă. El fixează atunci călăii care, scoși din rădări strigă. Încetează să ne mai privești! La Marcu 10, 21 citim, isus s-a uitat țintă la el, l-a iubit. La Ioan 1, 42, Iisus l-a privit și a zis, Tu ești Simon. La Luca 22:61, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru, și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Isus. Isus a vorbit, Isus a privit, având în privirea lui toată puterea pe care o conferea natura sa divină, această putere care ne este transmisă prin credință. Există în limbajul ochilor un fel de exprimare pe Dumnezeu? prin care orice om credincios arată o pace care vine de departe, o privire care se roagă, o privire care iubește. Un cuvânt, nensoțit de o privire, se oprește la jumătatea de cale, nu merge până la capătul lui, scria cineva. Ochii trădează inima și este o evangelizare a privirii. Aceasta este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Privirea noastră trăiește și vorbește, dar ce spune ea? Desigur, o să spună, privirea noastră o să aglindească cele ce a acumulat. Dacă privirea noastră este îndreptată spre lucrurile pământești, dacă este îndreptată spre interesele meschine ale pământului acestuia, privirea noastră va arăta în afară exact același lucru, va oglindi ceea ce se oglindește în ea. Dar din privirea Domnului Iisus putea să răzbată atâta putere și atâta tărie sufletească? deoarece așa după cum el mărturisește nenumărate locuri din Evanghelia după Ioan el totdeauna făcea numai ceea ce vedea pe Tatăl făcând privirea Domnului Isus era îndreptată în permanență către Tatăl și tot ceea ce vedea pe Tatăl făcând făcea și el întocmai Domnul Isus petrecea nopți întregi în rugăciune și adeseori chiar în timpul zilei se retrăgea singur la o parte să fie el cu Tatăl și când se cobora când venea din părtășia Lui cu Tatăl, ochii Lui oglindeau și scripeau arătând cele ce a văzut, și anume lucrurile cerești pe Tatăl sus din ceruri. Vai ce trist că ochii noștri de multe ori se oglindesc prea mult în cele pământești și ne mirăm că reflectă același lucru. Doamne Tatăl Cerest, te rugăm să binecuvintești mesajul care urmează, învățându-ne și arătându-ne că dacă ne odihnim privirea mai mult pe paginile Scripturii, dacă ne ocupăm mai mult de părtășia frățească, decât părtășia cu oamenii lumii acestea în alergarea după averi, atunci ne putem bucura de fericirea pe care ne a lăsat o scrisă în cuvântul tău, rezervată tuturor acelora care cugetă la legea ta zi și noapte. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Cu tine și frumdatai să de o îți de o îți frumdatai tu, sa, maie, mare, tu sa, Iubiți ascultători, vom citi acum versetul 20 și 1 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 9, urma de explicațiile care îl însoțesc și versetul sunt în felul următor: Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, okay, nu știm. Întrebați-l pe el. Este în vârstă, el singur poate să vorbească despre cel privește. Acesta este cea de a doua jumătate a răspunsului părinților orbului vindecat, orbului din naștere vindecat de Domnul Isus, adus la farisei. Farisei, când au aflat că Domnul Iisus a făcut această minune, ar fi vrut tare mult să scoată de aici un motiv de învinuire a Domnului Iisus, n-au vrut de rog să-L creadă și au chemat pe părinții Lui și au întrebat, Ăsta e băiatul vostru? Părinții Lui au spus în versetul 20, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce privește. Părinții fostului orb căutau să nu-și complice viața, de aceea fugeau de un răspuns limpede. La primele două întrebări i au răspuns da, iar la a treia ocoleau răspunsul. Când știi adevărul, dar de teamă nu-l mărturisești, înseamnă că te unești cu vrăjmașii adevărului pentru biruința minciunii. Neprimind un răspuns limpede, fariseii au ajuns într-o nouă încurcătură. Cum să scoată ei ceva de aici împotriva lui Isus și cum să-i smulgă fostului orb încrederea pe care o avea în binefăcătorul său? Aceasta era frământarea lor, blestemată frământare. Cât de neînduplecat devine omul stăpânit de duhul partidei lui religioase! Adevărul cel mai puternic este pentru el inexistent. El dorește întărirea religiei lui, nu-l interesează altceva. Pe el nu-l interesează biruința adevărului. Așa erau acești farisei, așa sunt și farisei de astăzi. Frământarea lor se îndreaptă într-un singur punct. Cum să scape de Isus? Și de aceea căutau pe toate căile dovezi împotriva lui. Așa se face și astăzi. Părinții fostului orb, fricoși, au răspuns. El singur poate vorbi despre ce îl privește. Este adevărat că omul trebuie să ajungă la starea de a mărturisi limpede despre sine, dar și apropiații lui trebuie să mărturisească despre el atunci când lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut cu adevărat în viața sa. Ei deci spuneau despre băiatul lor, el singur poate vorbi. Trebuie să ajungem să putem vorbi singuri despre mântuitorul nostru, despre lucrarea lui noi, despre harul său, despre felul lui de a fi. Creștin adevărat este numai acela care poate mărturisi cu viața și cu gura sa pe Domnul Iisus Hristos. De la această mărturisire nu este scutit nimeni. De aceea, pe oricine mă va mărturisi, spune Domnul Iisus, înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. A mărturisi nu înseamnă a avea darul vorbirii, a fi predicator, ci a spune în mod simplu, Adevărul despre ceea ce ți-a făcut Domnul Isus, sau despre faptul că l-ai văzut făcând o lucrare în alții. Să vorbim simplu și natural despre Domnul Isus, așa cum vorbim despre cele mai necesare lucruri în viața de toate zilele. Binecuvântat să fie în numele lui. În versetul 22, ni se dă o explicație cu privire la această atitudine a părinților, și citim. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâserea acum că, dacă va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Părinții orbului vindecat n-au spus minciuni, ci adevăruri, dar vedeți dumneavoastră, n-au spus adevărul întreg. Cu un adevăr spus numai pe jumătate, poți să faci orice, poți să mergi și spre adevărul plin, dar poți să mergi și spre adâncimile minciunii. Și, de obicei, dintr-o asemenea situație, minciuna este cea care câștigă pentru că jumătate de adevăr este minciună, iar minciuna aceasta este o minciună îmbrăcată cu haine frumoase. Acești părinți știau adevărul despre vindecarea fiului lor, dar nu aveau curajul să-l mărturisească pentru că se temeau de oameni. Teama de oameni este cursa diavolului cu care el face foarte multe, cele mai multe victime, dar cel neprihănit, cel care se încrede în Domnul, este izbăvit. Frica o mare credință scria preotul Iosif Trifa. Fricosul, zice el mai departe, nu poate face nimic, nici pentru mântuirea lui, nici pentru mântuirea altora. Cel care trăiește numai ca să se apere pe sine, să nu-i se întâmple niciun rău, acela a și murit. Cine se teme de ziua de mâine de suferințele care să-i vină mâine de la oameni, zicând totuși că este creștin, dovedește că n-a înțeles nici prima literă a Evangheliei, căci Domnul Iisus a spus ajunge zilei cazul ei, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Cine se lasă biruit de frică, ne cinstește pe Dumnezeu, îl ofensează, pentru că nu are încredere în puterea și dragostea lui, căci el a zis, aruncați asupra mea toate, căci nici de cum n-am să vă las, cu niciun chip nu vă voi părăsi. De unde îți vine teama de oameni? întreba un credincios și tot el răspunde. Desigur, numai din faptul că nu știi să rămâi cu bucurie în starea în teama de Dumnezeu. Cine rămâne în teama de Dumnezeu nu se mai teme de oameni. Legile țării interzic la părinți să-și bată copiii. Eu am explicat copiilor că eu ascult de niște legi supreme, mai mari decât ale țării acesteia, și legea Scripturii care spune să nu cruți nu iaua, este mai mare decât legea aceasta. Și apoi le-am explicat următorul. Cine se teme de Dumnezeu, nu mai are a se teme de nimeni. Și chiar legile unei țări, care sunt date în neconcordanță cu Scriptura, nu mă înspăimântă și nu le iau în considerație, Căci Dumnezeu este mai mare decât oricine pe pământ și cine face voia lui Dumnezeu poate păși liniștit și cu încredere înainte pe calea sa în lumina Duhului Său cel Sfânt. Părinții lui deci au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Traian Dorz scrie așa, omul care se poartă în așa fel încât face totdeauna pe alții să se teamă de el este un suflet de om rău iudeii religioși, apărătorii aceia ai religiei, totdeauna au răspândit teama în ceilalți oameni care căutau să slujească lui Dumnezeu altfel decât erau orînduirile religiei, decât și le închipuiau ei. Cei mai mari prigonitori ai urmașilor lui Hristos n-au fost tateii, ci, din potrivă, religioși. Romanii au prigonit pe creștini pentru că nu se închinau zeităților și statul ei care era socotit divin. Cine a ridicat rugurile însă în evul mediu? Cine a întemeiat închiziția? Oare nu religia? Cine are inimă de înțeles să înțeleagă? Religioșii urăsc și prigonesc. Copiii lui Dumnezeu, cei adevărați, iubesc și se jertfesc, după modelul Domnului Isus. Teama părinților era justificată de faptul că iudeii hotărâsele acum, că dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Adevărata mărturisire despre Domnul Isus, despre felul lui de a fi, atrage după sine darea afară din orice adunare pământească, din orice sinagogă. Sinagogă în tălmăcire însemnează adunare. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Scoaterea afară din sinagogă era o pedeapsă cu urmări grave. Numai renegații și ereticii erau dați afară. Aceștia erau ocoliți de toți ei și nu era îngăduit niciun fel de legătură personală sau comercială cu ei. Erau mai disprețuiți chiar decât păgânii. Cu astfel de pedafsă erau amenințați și cei care credeau și mărturiseau că Isus este Mesia, Cristosul, în ciuda tuturor semnelor nemaipomenite ale lui Dumnezeu pe care le făcea Domnul Isus în văzul lor. Partidele religioase, duhul de partidă, vor un sus după felul lor. Nu după cum este el în realitate. Nu vor felul lui de a fi așa ca iudeii de odinioară. Voiau un Mesia după chipul și asemănarea lor, iar pe cel trimis de Dumnezeu l-au dus la cruce. Părinții orbului vindecat se temeau să mărturisească pe Iisus, vindecătorul fiului lor, ca să nu-i dea iudei afară din sinagogă. Dar ce câștigă aveau ei dacă rămâneau acolo tăgăduind adevărul cu prețul acesta atât de mare? Ce rost mai avea să mai rămâi acolo unde Isus, felul lui de-a fi, este scos afară? De fapt, oamenii te scot afară numai din cele făcute de ei. Sinagoga și templul erau lucrări făcute de oameni. Frații mei, nu vă temeți de oameni când este vorba de mărturisirea Domnului Isus și a cuvântului Său scris. Chiar dacă vă vor da afară din adunerile lor, acelea sunt ale lor, nu ale lui Dumnezeu. Din adunarea lui Dumnezeu, din unicul trup al lui Hristos, nu vă poate scoate afară nimeni. Toți oamenii și toți dracii, dacă s-ar uni, nu se pot atinge de voi. În trupul lui Hristos nu intră draci. Așa după cum Domnul să spune tot la Ioan că din mâna lui nu le va smulge nimeni în veac. Versetul 23 încheie concluzia versetului 22 și ne arată. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Există o cauză pentru toate vorbele pe care le rostim, pentru toate faptele pe care le săvârșim și pentru toate atitudinile și stările noastre, chiar dacă la suprafață totul pare altfel. De aceea, așa ne se arată aici, de aceea au zis părinții lui. Pe oameni putem înșela, dar pe Dumnezeu nu l putem înșela. Să fim bine convingi de adevărul acesta. Teama de iudei, frica de a nu fi lipsiți de religia lumii, are mai multă putere asupra părinților fostului orb decât harul și puterea Domnului Iisus desfășurate în folosul fiurilor, lor. Câte deosebire între ei și Moise care a socotit-o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Ei, vieții oamenii aceștia, aleg mai bine să rămână cu și Domnului Isus, decât să-L mărturisească pe față pe acela care a făcut atât de mare bine fiului lor. Puțin le păsa lor că fiul ar fi putut să fie dat afară din sinagogă, numai ei să rămână acolo. Ei îl lasă pe mâinile fariseilor ca să facă cu el ce vor vrea, numai lor să le fie bine. Câți oameni au ales nenorocirea veșnică din pricină că s-au temut de o care, ca și părinții acestui orb. Domnul Iisus spune lămurit, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă, dar de a el să vă temeți. Acestea sunt versetele 4 și 5 de la Luca 12. Acela de care trebuie să te temi este Dumnezeul care aduce astăzi harul. Dar el va fi și judecătorul celor care vor disprețui acest har din dorința de a fi pe placul oamenilor și care ocolesc colesc o cala lui Hristos în timpul celor câteva zile pe care le trăiesc aici pe pământ. Deci ei motivau. Este în vârstă? Întrebați-l pe el. Tu, dragul meu, din punct de vedere duhovnicesc cum ești? Ești în vârstă? Poți să dai un răspuns limpede despre Domnul Isus? Orice om care s-a întâlnit cu adevărat cu Mântuitorul Isus Hristos trebuie să știe să spună ceva despre El și să știe bine. Cine s-a întâlnit personal, prin credință și pocăință cu Domnul Isus, a fost născut din nou și orice născut din nou trebuie să crească, să ajungă în vârstă, adică la maturitate duhovnicească și astfel să mărturisească pe Mântuitorul Lui. Așa este creștinul cel adevărat. Acum observăm în continuare la versetul 24, farisei erau tare nemulțumiți și tare încurcați și să vedeți ce fac. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis „Dos da la lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune la Isaia 48 cu versetul 22 Cei răi n-au pace, zice Domnul. Cum să aibă liniște cei care luptă pe față împotriva adevărului? Cum să nu se rostogorească până în adânc acela care a alunecat pe panta prăpastiei? Cum să se bucure de lumină acela care fuge de ea? Cum să se bucure de căldură acela care fuge la frig? Fariseii urau de moarte pe Domnul Isus și căutau tot felul de motive ca să-L poată învinui. De aceea nu se lăsau. Au chemat pe orbul vindecat și îl sileau să gândească despre Isus, vindecătorul vindecătorului așa cum gândeau ei. Dar el prima dată le-a spus, este un proroc. Acest lucru era prea de tot pentru ei și au venit a doua oară ca să-l încredințeze că Isus era un păcătos. Un lucru vrem să subliniem aici și acesta este un adevăr pentru toate timpurile. Nu cei vindecați de Domnul Isus credincioșii lui caută pe farisei, pe religioșii lumii, ci fariseii, toți aceștia cu duhul de partidă, care vor sectele lor, cultele lor, ei caută pe credincioși ca să i lămurească. Nu cei duhovnici, pândesc pe cei firești, ci aceia care sunt creștini firești, pândesc și prigonesc pe cei duhovnicești. Dar cine urmărește și prigonește pe și Domnului Isus, să știți, pe el îl prigonește. Orbul vindecat era o puternică realitate o dovadă de nezdruncinat în fața fariseilor despre ceea ce era învățătorul Iisus, adică o putere nemai pe pământ la cei născuți din femei. Cu toate acestea nu voiau sub nicio formă să se plece, ci căutau să-l înfățișeze ca pe un om păcătos. Gelozia, invidia și duhul de partidă orbește între atâta pe om, încât numește albul negru, și negrul alb. Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos! Așa îndemnau fariseii pe fostul orb. Cum se pot împăca aceste două lucruri? Pe de o parte, a crede în Dumnezeu, iar pe de alta, a spune despre fiul său trimis de el în această lume că este un păcătos. Ce preț poate să aibă această credință pentru Dumnezeu? Vai! Aceasta este credința unui mare număr de oameni din zilele noastre, care nu spun pe față că Domnul Iisus este un păcătos, însă nu cred în dumnezeirea lui. Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos! Ce-ți folosește să știi păcatul unui om? Devi tu mai neprihănit prin faptul că știi că aproapele tău este un păcătos? Vai minte bolnavă, cum judeci tu! Cineva spunea, Blestemat cel ce îți confiscă aripile nu ca să zboare, ci ca să mergi. Adică vrea să te coboare de acolo unde te-a așezat Dumnezeu în lucrarea lui, dar nu ca să se suie el, pentru că așa ceva nu poate să facă, ci pentru ca să fii și tu un rând cu cei care n-au din partea lui Dumnezeu nici o trimitere și niciun dar deosebit. Mare atenție, frații mei! Satana întrebuințează toate căile și mijloacele pe care le are ca să doboare pe credincioși. Dar noi ne încredem în Domnul și vom fi izbăviți. În versetul 25, orbul acesta care a fost vindecat față de o provocare atât de josnică din partea fariseilor răspunde Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu. Eram orb și acum văd. Ce lipsă de logică la farisei! Ei îndemnau pe orbul vindecat să dea slavă lui Dumnezeu pentru că Isus, vindecătorul lui, era om păcătos. Adică îl îndemnau să jocorească pe cel care a făcut lui cel mai mare bine. Chiar păcătos să fi fost, minunea săvârșită de el trebuia să ingenuncheze. îngenuncheze. Spre aceasta te îndeamnă logica și înțelepciunea când nu ai credință. Ce ne interesează pe noi dacă cel care ne-a deschis ochii este un păcătos? Ceea ce e principal este să ni se deschide ochii și să vedem. Dar cum s-a mai arătat și în alte meditații, ura care izvorăște din duhul de partidă întunecă mintea atât de mult încât cel stăpânit de acest duh nu mai poate judeca drept. Orbul vindecat a răspuns. Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu. Că eram orb și acum văd. Iată un răspuns magistral și totuși atât de simplu pe care ar trebui să-l știe toți cei care s-au întâlnit prin credință și pocăință cu Domnul Isus, Marele Mântuitor. Adică să spună ce le-a făcut lor Domnul să nu facă filozofie, ci să spună în cuvinte simple, eu una știu, eu eram orb și acum văd. Un filozof din vechime, pe nume Democrit, spunea, nu încerca să știi totul pentru a nu te trezi că nu știi nimic. Este o mare ispită care bântuie cu furie, făcând multe victime printre cei care studiază Sfânta Scriptură, faptul că se prea obișnuiesc cu adevărurile ei mari. Ei le studiază dintr-o plăcere intelectuală, necoborându-le în trăirea de fiecare clipă și dacă ar fi întrebați cum s-au întâlnit personal cu Domnul Isus și ce urmăre a avut în viața lor această întâlnire, n-ar ști ce să răspună simplu așa ca orbul. Ei știu multe lucruri, dar nu-l știu pe acel unul singur. Frații mei, până nu știm sigur cel, acel unic lucru pe care îl știa orbul vindecat de Domnul Isus, că eram orb și acum vedem să nu mergem mai departe. Acesta e începutul vieții celei noi în Hristos, viața creștină adevărată. Mai întâi prima literă a alfabetului și apoi celelalte. Iată ce trebuie să știm. Mai întâi să știu sigur dacă eu m-am întâlnit personal cu Domnul Isus prin credință și pocăință, și dacă am fost născut din nou și apoi să urc celelalte trepte ale vieții celei noi împreună cu Domnul și Mântuitorul meu Isus Hristos. Să nu căutăm să știm altceva în viață decât pe Isus, căci în El, în felul Lui de a fi, avem totul de plin. În orice timp și în orice loc, trăirea și lucrarea noastră să mărturisească un singur nume, Isus. În felul acesta ne înțelegem bine rostul pe pământ. Dar nu-L putem mărturisi până când nu-L avem mai întâi în noi de plin, până când nu-L lăsăm să facă lucrări mari și minunate în noi, care să ne mire pe noi înșine și apoi să mire pe cei din jurul nostru. Nu putem să ne ocupăm de El, căci nu ne putem ocupa de El decât dacă-L avem. Domnul Dumnezeu să facă iubiți ascultători, ca toți cei care ascultăm programele acestea minunate, să-L primim pe Domnul Iisus Hristos în noi și să-L avem, avându-L pe El, apoi să pornim în viața aceasta spunând la toți în cuvinte simple ce ne-a făcut El, cât de minunat s-a purtat cu noi și prin aceasta să câștigăm câți mai mulți pentru slava Lui. Aici se încheie, iubiți ascultători, mesajul pe care l-am avut pregătit pentru dumneavoastră cu prilejul lecțiunii 117 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În minutele care ne-au mai rămas disponibile, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Orice mărire ai avea. Poezia aceasta este un fel de bilanț pe care fiecare suflet omenesc și-l face, vrea sau nu vrea, la încheierea vieții. Ce înțelept ar fi însă din partea noastră să facem acest bilanț acum când încă putem să schimbăm ceea ce este de schimbat în el și să ne măsurăm toate în raport de scara valorilor adevărate, scara veșniciei. Orice mărire ai avea, o vei lăsa odată și ai să te afunzi în gloata cea pe veci de veci uitată. Zadarnic ai să vezi atunci pierzarea fioroasă când azi de sfintele porunci și de Hristos nu-ți pasă. Orice comor vei fi avut, le vei lăsa pe toate și mai săra cum te-ai născut,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 Rămâne așa să-ți piară ca o spumă, dar ce înțelept ai fi acum căutând de mântuire și dând ce este vis și fum pe o veșnică mărire. Dumnezeu să ne ajute pe toți, aceia care nu l-am primit pe Domnul Hristos să-L primim acum, iar cei care l-am primit, să umblăm din lucrurilor adevărata lor valoare și să căutăm să fim adevărați oameni de afaceri care convertim cele trecătoare în cele veșnici și nepieritoare. Să ascultăm în continuare o melodie orchestrală. <fie>